З решітчими вузькими вікнами. Євнухи носили кушини з тазами й рушниками, опускалися перед кожним на коліна, зливали воду, подавали рушники, тоді пов'язували серветки, як малим дітям. Хан пив саму воду. Нам на вибір були вина, пиво, просяна боза, горілка наша і турецька, яку треба було доливати води, щоб вона побіліла і стала схожою на молоко яке правовірний може пити, не ображаючи свого пророка при Може, слід було б і виявити стриманість, але надто довго були в напруженні. Тому спробували з кривоносом і турецької, і своєї горілки. Я підлив і великому візиру, щоб хоч трохи розм'якшити його шорсткий язик. І татарські змисли виявились так само податливі, як і християнські. Сеферага, Розчервонівся від горілки, присунувся до мене ближче, прошепотів. Ти ж знаєшся на турецькому письмі. Та й не тобі розказувати, як читаємо ми фірмани з Стамбула, то вельми хитре письмо. Коли над певним словом крапка поставлена тором султенського язичі, то воювати проти короля не можна. Коли ж то насиділа муха, тоді можна. Кілька ж та муха має проковтнути золота, щоб насидіти таку гарну крапку, поцікавився я. Коли ти знаєшся і негодуванні мух, та ти справді великий вождь козаків дніпровських, вдоволено промуркотів Сефера Га. Їли довго і багато, до стогнання. Не те, що козацька тетері Саламаха, а шибаши, Носили гори м'яса, дичини, пілавів. Тоді була втіха горла, солодощі плоди, шербети і уяршем. По обіді знову євнухи носили кушини з водою, милими руки і губи, перейшли ще до нового покою, де всілись на решітчастому балконі і стали дивитись на акробатів і слухати ханську зурну внизу в залі. А нам тим часом подавали сластони, каву в золотих фельджанах і довгі кальяни з буштинами, обсипаними яхонтами і діамантами. Обід тривав до пізньої ночі, він став вечерею вечерю водночас. Затягнувся довше, ніж переговори. Власне став продовженням переговорів. Там виявлено було на милість і обіцяну поміч. Тепер нас намагалися приголомшити і зниттямити, вбити в наші вперті козацькі голови переконання в тому, який великий хан Іслам Гірей, який він дивовижний, багатий, витончений, мудрий, може й геніальний. Коли до сьорбали каву, хан показав рукою, щоб я передав йому свій фельджан. Я посунув до нього золоте кунштовне начиння, Іслам Гірей перевернув мій фельджан на блюдце, трохи почекав, поки розтечеться гуща. Тоді підняв посудину, глянув на неї і на блюдце, і став читувати знаки, виписані кавовою гущею. «Боже, вуха з твоїх уст, великий хане!» Вигукнули його царедворці. Та він чий почув їх, зосереджений на своїх пророкуваннях, що зачіпали вже не тільки мене, а й його самого, від нині мого союзника. Бачиш цю постать потужну у Фельджані? Поважно мовив хан. Свідчить вона, що досягнеш велич. А що постать похила, то скакатимуть на твою велич. ниці ці люди всіляко. Від стоп аж до карку скакатимуть. І ніяк одних не вбережешся. Я хотів відповісти йому нашою приказкою. На похиле дерево кози скачуть, та змовчав. Що мені ті кози. Хен же підняв свій фельджан, який перед тим так само перевернув над блюдцем. Мовив далі, ще й з більшою поважністю. Можеш бачити тут, яка велич моя. Вона очищена владою, отриманою у спадок, і влада ця необмежена і незалежна. Ти ж будеш залежний від усього, і буде тобі тяжко. Тепер поглянемо на блюдця. Вони великій путі, і всі вони вільні, як вітри. В тебе теж, великі путі, але так само обмежені, як і велич. Ходитимеш сушею, водою великою і водами малими, але щоразу доведеться тобі долати перешкоди, і ще й не знати, чи ти їх здолаєш. Я посміявся собі вуз на ту бундючність. Здолаємо, все здолаємо. Вельми докучала нам неймовірна поважність, яка панувала впродовж цього. Безкінечного кінечного об'їдання і обпивання. Кривоніс іноді виривався з якоїсь зухвалої мови, навіть терплячий бурляй солився на своїх подушках, погмикуючи і тяжко відсапуючи. Я гамував їхню нетерплячку, обіцяючи в думці, що більше не їстимо таких обідів, ні ханських, ні султанських, ні королівських. Повернемось до козацьких сухарів, та вже там і застанемось. Ой, повернемось. А тим часом сильні шумні від вина ханського будучи, радісно їхали з палацу. Вельми укатентовані переговорами та ще й обдаровані щедро ханом на відпуск і вклоняння. Самому тільки мені дарунків було піднесено на три або й чотири тисячі золотих. Черкеський панцир з месюркою та карвашами, примітка рукави до панцира, з модним гайдаком, стрілами шаблею під позолотою, двоє коней по дунайських усідлах і легкі, але вельми вишукані черкеські зброї.